Ребека Ярос «Залізне полум'я» Цей текст із наварською сучасною мовою докладно переклала Джесінніа Нейлвард, куратор квадранта писарів у війському коледжі Безгіад. Усі події правдиві, а імена збережені, щоб ушанувати мужність полеглих. Нехай їхні душі упакують Малик. Частина 1. Розділ перший. Цього 628 року від об'єднання повідомляємо, що внаслідок укладання угоди, яка поклала кінець сепаратистському руху, місто Аретія було спалено вогнем драконів. Усі, хто зміг втекти, вижили, а решта назавжди лишилася похованими в його руїнах. Офіційне повідомлення 628.85 записане Сіреллою Нейлвард. Революція смакує на диво солодко. Я дивлюся на поверхню потрісканого дерев'яного столу у величезній і повсякчас метушливій кухні фортеці Аретії і розглядаю свого старшого брата, уминаючи медове печиво, яке він поклав переді мною на тарілці і яке зараза смачне. Таки справді смачне. Можливо, воно так мені смакує через те, що я три дні не мала крихти в роті, бо якась геть неміфічна істота встромила в мій бік отруйний клинок, намагаючись мене вбити. Я б не вижила б, від тієї отрути, якби не Бренан, який не перестає усміхатися, поки я же його печу. Цей досвід можна описати як найбільший сюр, який мені доводилося бачити в житті. І тепер Бреннан живий. А веніни, темні володарі, що, як я думала, існують лише в казках, цілком справжні. Ще раз, Бреннан живий. Аретя досі стоїть, навіть будучи спаленою після Теріанського повстання 6 років тому. А Бренан живий. І що в мене новий шрам на животі? В три пальці, але я не померла. А Бренан? Він живий. Добре печиво, правда? – запитує він, хапаючи одне для себе старілки, що стоїть на столі між нами. Трохи нагадує те, яке пік наш кухар у калдирі, пам'ятаєш? Я жую й дивлюсь на нього. Просто він такий, він. І водночас мій брат має інший вигляд, ніж я пам'ятала. Його темно-роді короткі кучері стирчать вгору, замість того, щоб спадати хвилями на чоло. У рисах обличчя не лишилося ані сліду лагідності і тепер уже помітні дрібні зморшки в куточках очей. Але ця посмішка. І, власне, очі. Це таки справді він. І ще ця його умова. Я маю що з'їсти. Перш ніж він відведе мене до моїх драконів. Це найтиповіше Бреннана, якого тільки можна уявити. Не те, щоб Тернові потрібні були якісь дозволи. А це означає... Я теж вважаю, що тобі варто поїсти. Низький і забудючений голос дракона проникає в мою голову. Ну так-так, відповідаю йому майже чемно, але по думки намагаюся стягнути Андарни. У цей час заходить хтось із кухонних працівників, вітаючись коротко усмішкою з Брененом. Андарна не відповідає, хоча я відчуваю, Проблиски нашого зв'язку, але він вже не такий золотий, як і луска. Мені не зовсім вдається це уявити, але я досі перебуваю в легкому ступорі, андарна, що й не дивно, знову спить, витративши всю свою енергію на зупинку часу. Та й після всього, що трапилося в Расоні, їй, певно, доведеться проспати ще цілий тиждень, якщо не більше. Ти якась мовчазна. Бреннан нахиляє голову вбік, як він це завжди робить, коли обдумує якесь питання. Ледве промовила кілька слів. Це трохи дивно. Дивно? Це дивитися, як я їм. Відказую, проковтнувши черговий шматок. Мій голос досі злегка хрипить. І що з того? Він безсоромно знизує плечима і сміється, демонструючи ямечку на щуці. Єдине, що в ньому лишилося від хлопчика. Ще кілька днів тому я був майже переконаний, що вже ніколи не побачу, як ти, ну, взагалі робиш щось. Він відкушує великий шматок печива, Апетит, здається, убрано не змінився, що мене несподівано тішить. І, до речі, прошу за те, що тебе відновив. Вважаю, це подарунок на 21-й день народження. Дякую. Так і є. Я проспала свій день народження і більш ніж впевнена, що моє перебування на межі смерті здавалося достатньо драматичним усім у цьому замку чи будинку, чи як там його називають. У кухню заходить двоюродний брат Ксейдена Ботхі. Він вбраний, форманий одяг. Рука підвищена на перев'язі, а щойно підстрижені чорні кучері хмаринкою здіймаються над головою. Підполковником ізирай звертається Ботхі, передаючи Бренові скручений сувій із посланням. Щойно надійшло з базгяту вершник, посланець залишиться тут до вечора, якщо хочеш відповісти. Ботхі всміхається до мене, і я знову вражена тим, наскільки він схожий на Ксейдина. Кивнувши моєму братові, він розвертається, щоб піти геть. З базг'ято. Черговий вершник? Скільки їх там взагалі? Наскільки масштабна є ця революція? Питання виникають голові швидше, ніж я можу упіймати потрібні слова, поврушити язиком. Почекай, ти що полковник? І що за Айзерай? – запитую. Так, бо це, власне, найважливіше запитання. Довелося змінити прізвище. Зі зрозумілих причин. Він кидає на мене погляд і, ламаючи синю, зорогучеву початку розгортає послання. «Ти будеш здивована, як швидко можна отримати підвищення, коли всі навколо постійно помирають», – каже він, потім читає листа і, матюкаючись, запихає його до кишені. «Мені терміново треба на зустріч із асамблеєю, а ти дійдай печиво і за півгодини зустрінемося в холі. Проведу тебе до твоїх драконів». Від усмішки старшого брата не лишилося сліду. Він умить перетворюється на чоловіка, якого ледве пізнаю, на офіцера, якого я не знаю». Бреннан також може бути незнайомцем. Не чекаючи на мою відповідь, він відсовує скрученого стільця і виходить з кухні. Щербаючи молоко, я дивлюся на порожнє місце навпроти, яке залишив брат. Покинутий стілець наче чекає, що Бреннан може будь-якої миті повернутися. Я насилу, дожовую рештку печива і підводжу під боріддя, вирішивши більше ніколи не сидіти, не чекати на його повернення. Спираючись на край столу, встаю і слідом за Бреннаном вихожу, з кухні в довгий коридор. Він, мабуть, дуже поспішав, бо вже сліду його нема. Мудрований, візерончастий килим, виставлений уздовж широкого коридору з високими арками, приглушує мої кроки. Я підходжу до... Ого! Просторих і лискучих подвійних сходів із різьбленими поручями, що височать наді мною ще на три, ні, на чотири поверхи. Я надто захопилася розгляданням свого брата і не звернула увагу на все інше довкола. Але тепер з неприхованим захватом роздивляюся і вивчаю архітектуру цього величезного місця. Кожен наступний рівень сходового майданчика дещо зміщений порівняно з попереднім. Ніби сходи обивають ту саму скелю, у яку побудована ця фортеця. Крізь десятки маленьких віконець, єдиної здоби, стіни за вишки поверхів над масивними східними дверима, пробиваються ранкові промені. Здається, вони утворюють візерунок, але мені знадобилося б, Поглянути здалеку, щоб побачити всю картину повністю. Бракує перспективи. І зараз це можна вважати метафорою всього мого життя. Двоє хоронців пильнують кожен крок, Але стоять нерухомо і не зупиняють мене, поки я проходжу повз. Принаймні, я тут не ув'язнена. Іду далі головним коридором фортеці. Нарешті вловлюю відголоси із якоїсь зали попереду, де прочинені один з двох великих пишно оздоблених дверей. Підходячи ближче, одразу впізнаю голос Бреннена, і від знайомого тембру мої груди стискаються. Це не спрацює, лунає його глибокий голос. Наступна пропозиція, будь ласка. Я проходжу крізь грандіозне фоє, не зазираючи у два інші крила ліворуч і праворуч від мене. Це місце вражає, наполовину палац, наполовину будинок, але передусім фортеця. Шість років тому саме ці товсті кам'яні стіни вберегли їх від здавалося б неминучої руйнації. З того, що я читала, жодній армії не вдавалося захопити маєто кріжсонів, навіть під час трьох облог, про які мені відомо. «Камінь не горить», – так сказав мені Ксейдин. Місто, яке стало тепер містечком, роками таємно відбудовувалося, просто під носом у генерала та Тавра, магічні символи, якими означено дітей, страчених офіцерів-повстанців, Якось маскують їх власники від сили печаті Мельгрема, коли ті перебувають в групах потроє чи більше. Він не може побачити результати жодної битви, у якій вони беруть участь, тому ніколи не міг би побачити, як вони організовують бій. У маєтку Рірсонів є речі, що нагадують мені про базіат військовий коледж, який я вважаю своїм домом відтоді, як мою матір призначено його командуючий. У ньому схожі оборонні споруди, висічені в скелі на схилі гори. Тут такий самий брук під ногами і подвійні сталеві вхідні двері. Але на цьому схожі закінчується, бо на цих стінах справжнє мистецтво, а не стенди з погруддями героїв війни. І я майже впевнена, що на ботхі і моджен, які стоять за протилежними дверима, висить справжній пороміляський гобелен. І Моджин прикладає палець до губ і жестом запрошує приєднатися до них, показуючи на порожнє місце між нею і Бодхі. Я займаю його, зауважуючи, що поки я приходила до пам'яті, імоджин стигла пофарбувати непоголену частину своєї зачіски в яскраво рожевий колір. Очевидно, вона почувається тут комфортно, як і Ботхі, А єдині ознаки їхньої участі в недавньому бою – це підв'язана рука Бодхі і розсічена губа імоджин. Хтось має висловитися про те, що є очевидним. Озирається з дальнього кінця столу старий чоловік, який має орлиний ніс і пов'язку на одному оці. Стіл простягається майже вздовж усієї двоповерхової зали. По ріділі пас масивого волосся обрамляє злегка засмагле, обвітрене зморшкувате лице цього чоловіка, а його щоки звисають, як у антилопи гну. Сказавши своє, він відкидається на спинку крісла і кладе грубу руку на круглий живіт. За столом могло б легко розміститися 35 осіб, але зараз за ним сидять лише п'ятеро вдягнених у чорні льотні куртки чоловіків. Усі вони вместилися з одного краю стола та під таким кутом, що їм довелося повністю розвернутися, аби помітити нас, чого вони не роблять. Берене натомість підходить спереду, але він також не зможе нас побачити, не обертаючись. Коли моє серце теньке десь у горлі, я розумію, що необхідно зачекати деякий час щоб звикнути до того, що Бреннан живий. Він чомусь лишився таким, яким я його пам'ятаю, проте водночас став якимось іншим. Але він є, живе, дихає і зараз пильно вдивляється в карту континенту на протяжній стіні. За величиною її можна порівняти хіба тільки з картою в лекційній залі Базгіату. Перед картою, спираючись однією рукою на масивний стілець і дивлячись за своїм співрозмовником, за столом стоїть Ксейден. Вигляд у нього ні в року, навіть з усіма слідами від недосипання у вигляді темних синців під очима. Його видовжене вилицями обличчя, його темні очі, погляд, який зазвичай м'якший зустрічаючись з моїм, його шам над оком, що розсікає брову навпіл, і закручений мерехтливий візерунок тавра, що закінчується біля лінії підборіддя, і, звісно, різблені лінії рота, який мені добре знайомий. Усе разом робить Ксейдена фізично ідеальним для мене. І це я говорю лише про його обличчя, а тіло? Воно, хоч це здається неймовірним, ще краще. І те, що він робить, коли тримає мене, обіймаючи, коли... Ні. Я хитаю головою, обриваючи свої думки на цьому місці. Ксейден може бути достобісавродливим, сильним і смертоносним. Що, власне кажучи, не обов'язково мало б мене заводити. Але я не можу довіряти йому. Не можу вірити, що він каже правду про пробудьщо, і це дійсно болить, враховуючи те, як безтямно я в нього закохана. І що це за очевидні речі, про які ви хочете сказати, майора Феріс, запитує Ксейдин максимально знудженим тоном. Це засідання асамблеї. Пошубки пояснює мені Ботхі, для голосування потрібен кворум із п'яти осіб. Усі семеро майже ніколи не бувають тут одночасно, а чотирма голосами приймається рішення. Я запам'ятаю цю інформацію на майбутнє. Чи дозволу нам слухати? Засідання відкрите для всіх охочих. Так само пошупки відповідає імоджен. І ми присутні на ньому, стоячи тут у проході? Запитую. Так, відповідає імоджен без будь-яких подальших пояснень. Повернутися єдиний можливий вихід, промовляє далі орлиний ніс. Інакше ми ризикуємо всім, що тут будуємо. Приїдуть пошукові патрулі, а вершників нам не вистачає. Важкувато вербувати нових, намагаючись залишитися непомітним, відповідає з-за столу мініатюрна жінка з лискучим чорним волоссям у темно-коричневому шкіряному вбранні. Коли вона дивиться на старшого чоловіка, у кутиках її прищурених очей з'являються зморшки. «Не будемо відхилятися від головної теми, трісу, каже Бреннан, почугуючи ніс. «Ніс, як у нашого батька. Вони неймовірно схожі. Нема сенсу набирати нових людей, коли не маємо робочій кузні» щоб їх озброїти. Голос орлиного носа звучить голосніше за інших. І нас досі не вистачає Горен, якщо ви не помітили. А що в нас із переговорами з віконтом Декарусом? На чому ми застрягли? Запитує поважний чоловік спокійним, розкотистим голосом, посмикуючи срібну бороду смуглою рукою. Вікон Декарус? У жодному з наварських записів роду з таких прізвищ немає. Наша аристократія навіть не має віконтів. Вони працюють над дипломатичним рішенням, відповідає Бреннан. Там не може бути рішення. Ти Карус, не пробачить образи, якої ти завдав йому минулого літа, говорить старша жінка з витисаною, наче бойова сокира фігурою. Вона затримує погляд на Ксейдені, пригладжуючи своє світле волосся, що спадає по обличчю до прямокутного гіпсового кольору підборіддя. Я вже казав, що Віконт і не збирався нам його віддавати, відповідає Ксейден. Він колекціонує речі а не торгує ними. «Ну, торгувати з нами він точно не збирається», – відповідає вона, скорочено поглядаючи. Особливо, якщо ти не готовий навіть подумати про його останню пропозицію. Він може сходу йти в сраку і свою пропозицію. Голос седена спокійний, але погляд різкий, і він викликом дивиться на присутніх за столом. Чи хтось наважиться йому заперечити, ніби показуючи цим людям, що ті не варті його часу. Він обходить масивне кресло, яке стоїть навпроти учасників дискусії, і вмощується в нього, поклавши руку на оксамитові підлокітники і витягнувши свої довгі ноги. У позі людини, якій байдуже все на цьому світі. Тиша, що западає в кімнаті, досить промовиста. В асамблеї цієї революції кседина поважають так само, як і в Базіаті. Я не знаю нікого з цих вершників, окрім Бренена. Однак мені зрозуміло що Ксейдена в цій кімнаті належить найбільша влада з огляду на те, як усі мовчать. Поки що. Нагадує мені Терн настільки зрозуміло, наскільки це можливо після сотні років перебування в статусі одного з найгрізніших бойових драконів на континенті. Скажи людям відвести тебе в долину, коли вони закінчать з політикою. Це краще б вирішити, якщо ми не зможемо забезпечити свої ватаги достатньою кількістю зброї для справжньої боротьби наступного року, то все зайде надто далеко, щоб сподіватися стримати просування веніїв, зауважив срібна Борода. І тоді все це було намарно. У мене скручують шлунок. Рік? Ми аж так близько до програшу війні, про яку я нічого не знала ще кілька днів тому. Я вже казав, що працюю над дипломатичним рішенням щодо Горен. Тон Бреннена стає різкішим. Ми так далеко відійшли від теми, що я вже не впевнений. Чи це та сама нарада? «Я голосую за те, щоб забрати горно Базгіату», – пропонує бойова Сокира. «Якщо ми так близько до пророшу в цій війні, то іншого виходу нема». Ксейден кидає Бреннону погляд, який я не можу розшифрувати. «Вражена, я роблю глибокий вдих. Він, певно, знає мого брата краще за мене. І він його від мене приховував. З усіх секретів, які мав Ксейден, це саме той, який я не можу потягнути». «Цікаво, що б ти зробила з цим знанням, якби він поділився ним». Запитує Терн. Припини вносити логіково-емоційну суперечку. Складає руки на грудях. Це власне серце дозволяє мої голові повністю пробачити Кседина. Ми вже розглядаємо цей варіант, зізнався Бренна. Якщо ми заберемо ковальське приладдя Базгіату, Навара не зможе поповнювати забезпечення на заставах. Кількість цивільних загине, якщо сфери там впадуть. Хтось із нас хоче бути за це відповідальний? Панує тиша. «Тоді ми згодні», – каже орлиний ніс. «Поки ми не зможемо забезпечити ватаги, курсанти мають повернутися». «О! Це вони про нас?» – шепочу я. «От чому ми стоїмо так, щоб нас не бачили?» – ботхе киває. «Ти якась напорочуть мало слів на ссорі», – зауважу Бренан, скеровуючи полядне широкоплечу брюнетку з оливкового кольору шкірою та сріблястим пасмом волосся. Вона садить поруч і по лисячому ворушить носом. «Я підтримую те», що відправити їх назад, але не всіх. Двоє має лишитися. Від несподіванки в її голосі по моїй спині біжать мурашки. Масивний смарагдовий перстень на її руці виловлює про світла, коли вона тарабанить кислявими пальцями по столу. Шість курсантів можуть брехати так само добре, як і вісім. Вісім. Отже Ксейдин, Гарік, Ботхі і Моджен. Троє таврованих, яких я ніколи не мала нагоди пізнати до того як нас кинули в бій. І я. Ну, тут наростає ніби приплив. Військові ігри. Ми мали б завершити останні змагання цього року між крилами квадранта-вершників у Базгіаті, а натомість вступили в смертельну битву з ворогом, якого ще минулого тижня я вважала фольклорним персонажем. І тепер ми тут, у місті, якого не повинно існувати. Однак не всі. В горі все стискається, і я починаю кліпати, щоб позбутися печіння в очах. Солейн і Ліам не вижили. Ліам, небесноокий блондин, постає в пам'яті, і під ребрами прокидається біль. Його шалений сміх і блискавична усмішка, його відданість і доброта – все це щезло. Його вже нема. І все через те, що він обіцяв Ксейдену оберігати мене. Ми не можемо втратити одного з цих восьми сурів. Срібна борода спирається на спинку стільця і погойдується на задніх ніжках, розглядаючи карту позаду Ксейдена. Що ти пропонуєш, Феліксе? запитує Сурі. Відкрити власний військовий коледж і витрачати на нього увесь вільний час? Більшість із них не закінчили навчання. Вони нам наразі ні до чого. Ніби хтось із нас має право вирішувати, чи ми повертаємось. Перерває їх Сейден, привертаючи до себе увагу присутніх. Ми розглянемо пораду асамблеї, але це було однаково тільки порада. Ми не можемо дозволити тобі ризикувати своїм життям, заперечує Сурі. Моє життя важить не більше, ніж життя кожного з них. Ксейден показує в наш бік. Очі Бренена розплющуються ширше, коли зустрічаються з моїми. Усі голови в кімнаті повертаються в наш бік, і коли майже всі очі, примружуючись, дивляться на мене, я борюся з інстинктним відрухом, щоб не відступити. Кого вони бачать? Доньку Ліліт чи сестру Бренена? Я зводжу підборіддя, бо я і та, і та, хоча не відчуваю себе ні тою, ні іншою. Не кожного, каже Сурі, дивлячись просто на мене. Ауч. Як ви могли так стояти, дозволити їм послухати розмову асамблеї? Якщо ви не хотіли, щоб вона почула, варто було зачинити двері, відповідає Бодхі, заходячи в кімнату. Їй не можна довіряти. Гнів забарвив її щоки. Але те, що спалахнуло в очах Сурі, це страх. Ксейдин уже взяв на себе відповідальність за неї, і Моджин робить крок у бік, стаючи ближче до мене. Яким би не було це диким звичаєм, але нічого не вдієш. Мій погляд падає на Ксейдина. Про що вона в біса говорить? Я досі не розумію цього рішення, додає Орлиний ніс. А воно було простим. Вона вартує десятки таких, як я, каже Ксейдин, і від його полкового погляду мені перехопля дух. Якби я не знала правду, то подумала б, що він зараз говорить цілком відверто. І я не лише про її печать. Я б і так розповів їй усе, що тут обговорюється. Тому відчинені двері – сумнівна ідея. Іскра надії спалахує моїх грудях. Можливо, він і справді покінчив із таємницями. Вона донька пані генерал Соренгайт, зауважує бойова Сокира, і в її голосі виразно чується розчарування. А я син пані генерал Соренгайт, нагадує Бреннан. Тільки ти достатньо вже довів свою відповідальність за 6 років, кричить бойова Сокира. А вона ні. Моя шия палає від гніву, який підступає до обличчя. Вона говорить так, ніби мене тут нема. Вона воювала на нашому боці під Ресоною, Ботхіп Підвищує голос і помітно напружується. Їй потрібно взяти під варту. Обличчя Сурі рум'яніє. Вона відштовхується від столу і встає, метнувши погляд на сріблясту пасма у моїй косі. Вона може знищити нас усіх. Тим, що знає. Підтримую. Додає сказаного орлиний ніс із неприхованою ненавистю до мене. Вона надто небезпечна, щоб тримати її на волі. М'язи мого шлунка скорочуються, але я зберігаю незворушний вираз обличчя як седин, який робить це безліч разів і, виструнчившись, тримаю руки ближче до кенджалів у піхвах. Моє тіло може бути слабким, суглоби ненадійними, але мій приціл смертельно точний. Я ні за що не дозволю їм посадити мене тут у клітку. Оглядаючи кожного члена асамблеї, оцінюю, хто з них є найбільшою загрозою. Бреннан підводиться на повний зріс і вголошує. І це знаючи, що вона пов'язана з терном, чиї вузи з кожним вешником міцнішають, і чий попередній зв'язок був настільки сильним, що смертна Оліна ледь не вбила його, і усвідомлюючи ризики, що він помре, якщо помре вона, і що через це життя Ріорсона пов'язане з її власним. Він киває в бік Сейдена, Гіркий присмак розчарування тане на язиці. Це все, що я для нього. Вразливе місце Ксейдена. Я один відповідаю за Вайлет. Голос Ксейдена стишується від злості. А якщо цього недостатньо, я не один а навіть два дракони, які вже поручилися за її честь. Так, уже досить. Вона стоїть просто тут взагалі-то. Озираюся я, і мене охоплює хвилюча втіха через кількість роз'явлених від подиву ротів переді мною. Тож припиніть говорити про мене і спробуйте поговорити зі мною. Коли кутики рота ксентна розтягуються, я безпомилково читаю вираз його обличчя гордість. «Чого ви від мене хочете?» – запитую, ідучи всередину кімнати. що пройшла...» Парапетом і довела свою сміливість? Так це вже є. Чи щоб я зрадила своє королівство, захищаючи громадян Поромієлю? Теж є. Хочете, щоб я зберігала його таємницю, я вказую лівою рукою на Ксейдина? Є. Я зберегла кожну з них. Крім тієї, яка була справді важлива. Сорі підводить брови. Ми знаємо, як ти опинилася в Атибайні. Почуття провини забиває мені горло. Це не було, починає Ксейдин, підводячись зі стільця. Це не її провина. Найближчий до нас чоловік із сивою бородою, Фелікс, встає затуляючи мене, коли повертається до Сурі. Жоден першокурсник не здатен захиститися від чиття спогадів, особливо від того, якого вважає своїм другом. Він повертається до мене лицем. Але мусиш знати, що зараз в Базгіаті в тебе є ще й вороги. Якщо ти повернешся, пам'ятай, що Аетос більше не буде твоїм другом. Він зробить все можливе, щоб убити тебе за те, що ти бачила. Я знаю. Слова поважнішають у мене на язиці, Фелікс киває. Ми закінчили, каже Кседин, дотискаючи поглядом з початку серії а потім орлиного носа. Їхні плечі опускаються на знак поразки. Уранці сподіваюся отримати онулення щодо Золі, каже Бреннан. Важайте, що це засідання асамблеї відкладається. Члени ради посувають свої стільці ближче до столу і проходять повз нас трьох, коли ми поступаємося їм дорогою. І Моджен, і Бодхі залишаються поруч зі мною. Згодом Ксейден прямує до входу, але зупиняється навпроти мене. Ми йдемо в долину. Зустрінемось там, коли закінчиш тут. Я піду з тобою зараз. Це останнє місце на континенті, де я б хотіла залишитися. Залишся й поговори зі своїм братом, тихо каже він. Хто знає, коли ти ще матимеш таку можливість. Я кидаю погляд повз бодхи на Бренана, що стоїть посеред кімнати і чекає на мене. Бренан, який завжди знаходив час, щоб допомогти мені, Обв'язати коліна, коли я була маленькою. Бреннана, який написав книгу, щоб допомогти мені вижити на першому курсі. Бреннана, за яким я так сумувала шість років. «Іди», – підганяє мене Ксейден. «Ми не поїдемо без тебе і не дозволимо асамблеї диктувати, що нам робити. Ми в вісьмох вирішимо, що буде далі». Від цього тривалого погляду моє віроломне серце завмирає. Він виходить, і Бодхі з Імодженом слідують за ним. Я залишаюся на одинці з братом озброєна питанням, що накопилися за шість років. Розділ 2 Долина над маєтком Ріорсонів, яка зігрівалася природною термальною енергією, певно, і є його найбільшим надбанням, але саме там розташований природний інкубатор роду Дубхмадінів, де вилупилися на світ двоє найвидатніших драконів нашого часу – Кодах і Терн. Польовий довідник з різновидів драконів полковника Каорі. Перш ніж підійти ближче до Бренена, я зачиняю за собою височезні двері. Ця зустріч, ймовірно, не буде відкритою для громадськості. Ти нормально поїла? Він сівся на край столу точнісінько так, як робив це, коли ми ще були дітьми. Ця звичка так властива йому. Щодо запитання, я його повністю ігнорую. Також дити провів останні шість років. Мій голос ледне не зривається, коли вимовляю ці слова. Я дуже тішуся, що він живий. І це все, що має значення. Проте я, однаково, не можу забутих тих років, коли була змушена тужити за ним. Так, він опускає плечі, пробач, що змусив повірити тебе в мою загибель. Це був єдиний можливий спосіб. Незручна тиша. Що я маю на це відповісти? Що все було правильно? Тільки не зовсім. Я так багато хочу йому сказати, так багато запитань, мені потрібно йому поставити. Але раптом роки, які ми прожили окремо, Здаються, вагомими. Жоден із нас не лишився тим, ким був раніше. У тебе інший вигляд. Він посміхається, але якось сумно. Не в поганому сенсі, просто інший. Востаннє ми бачились, коли мені було чотирнадцять. Видушу з себе криву посмішку. Здається, досі такого зросту, колись я сподівалася, що зрештою витягнувся. Як це часто буває, але, на жаль, так і залишилася. «Ось ти тут!» Він повагом киває головою. «Я завжди уявляв тебе у світлому вбранні писарів, але тобі личить чорна форма. Боги!» – зітхає він. «Але ж я відчуваю полегшення, коли дізнався, що ти пережила обмолод. Це неможливо описати словами. Ти знав? Мої очі спалахуть іскрою. Він має свої контакти в Базгіаті. Знав. А потім з'явився ріш-сон, який приніс тебе поранену і на межі смерті. Він відводить погляд і прочищає горло, глибоко вдихаючи, перш ніж продовжити. Чорт забирай, який же я щасливий, що ти одужала, і що впоралася зі своїм першим роком. Полегшення, яке я бачу в його очах, дещо притрумлює мій гнів. Міра допомогла, це, м'яко кажучи, броня. Висловлює він своє безпомалкові здогадки. Варто зазначити, які насправді легкі обладунки з драконячої луски, що я ношу під льотною шкірою, я киваю. Міра зробила їх. Вона також подарувала мені книжку, яку ти написав для неї. Сподіваюся, допомогло. Я пригадую ту наївну легковажну дівчину, яка перетнула парапет, і все, що вона пережила в горниці свого першого року, щоб стати жінкою, якою є зараз. Так, допомогло. Як там Міра? Він дивиться в вікно, його посмішка згасає. з власного досвіду можу стверджувати, що їй було б набагато краще, якби вона знала, що ти живий. Нема сенсу розкидатися любязними словами, якщо нам бракує часу. «Мабуть, я заслуговую на це», – він здригається. «Я так розумію, що це відповідь на моє запитання. Міра не знає, але я вважаю, що вона має право дізнатися». «Як сталося, що ти вижив, Бренани?» – переступає з ноги на ногу, схрещуючи руки на грудях. «Іде Марпх?» «Що ти тут робиш? Чому ти не повернувся додому?» «Давай усе по черзі». Він виставляє попереду себе руки, наче перед нападником. І перш ніж встигає схопитися за край столу, я помічаю шрам у формі руни на його долоні. Наолін. Він був. Бренан кривий щелепою. Попереднім вершником терна. Повільно підказую, водночас розмірковуючи, чи був він для Бренана кимось більшим. За словами професора Каорії, він був поглиначем, який загинув, намагаючись врятувати тебе. Моє серце гукає. Мені дуже шкода, що твій вершник загинув, рятуючи мого брата. Ми більше не говоримо про того, хто був раніше, – грубим голосом відповідає Терн. Я сумую за Каорі. Він хороша людина. Берен зітхає, усміхаючись кутиком рота, і підводить голову, щоб витримати мій погляд. Наолін не зазнав невдачі, але своєму успіху він завдячує усім, що мав. Я прокинувся на схилі скелі неподалік звідси. Марх був поранений, але живий. А інші дракони? Його буштинові очі зустрілися з моїми. Тут є інші дракони, вони врятували нас, сховавши в мережі печер в долині, а потім переховали разом із мирними жителями, які вціліли після спалення міста. Де зараз Марбх? Морщу лоба, намагаючись усвідомити його слова. Він разом з іншими впродовж кількох днів залишився в долині, пильнував Андарну Стерном. Терном, і відколи ти прокинулася, то ще й з Рірсоном. Там був Сейден? Піклувався про Андарну? Тепер мене трохи менше злить, що він так відверто уникав мене. А чому ти тут, Бренене? Я тут з цієї причини, з якою ти билася під Ресоною. Каже, знизуючи плечі, мені ніби це має бути очевидним. Бо я не можу стояти осторонь, ховатися за безпечними сферами навари і спостерігати, як невинні люди гинуть від рук темних володарів лише тому, що наше керівництво надто Себелюбне, щоб їм допомогти. Це також причина, чому я не повернувся додому. Я не міг летіти до навари, знаючи, що ми робимо, і я точно не міг би після цього дивитися в очі нашій матері і слухати, як вона виправдовує наше боягузтво. Я відмовився жити в брехні. Ти тільки залишив там нас із мірою жити в брехні. Прозвучало трохи зліше, ніж я збиралася сказати або, можливо, я більше розлючена, ніж мені здається. Це рішення, про правильність якого я сумнівався щодня. Від жалю в його очах мене саму трохи хитає і перехоплює подих. Та й з вами лишався батько. Про це я теж думав. Аж поки ми його втратили. В горлі все стискається ще дужче, тож я обертаюся, щоб глянути на карту. Я підходжу ближче, щоб детальніше її розглядіти. На відміну від тих, що висять у Базгіаті, де щодня означають лише нові місця нападів грифонів на кордонах, це відображає правдиву обстановку, яку Навара приховує. Регіон безплідних пустищ, Півострів на Південному Сході, де панує засушливий клімат та простягається пустеля. Усі дракони покинули цю землю після того, як генерал Дарамор спустошив її під час Великої війни. Регіон має вигляд плями, повністю забарвленої в баряний колір, що тягнеться до Брейвіку через рік у Данні. Відомо, що тривожна велика кількість яскраво-червоних і оранжевих прапорців означають місця нових зіткнень. Червоні не лише затьмарюють, океанічний східний кордон провінції Кровла вздовж затоки Малика, але також густо розташовані в рівнинах на півночі, поширюючись, наче хвороба, і заражаючи собою навіть деякі місця у Цигнісені. А от помаранчеві зосереджені вздовж річки Стонвотер, яка тече прямо до кордону з Наварою. Отже, всі легенди правдиві. Веніни є вихідцями з пустищ. Вони висмоктують з землі, спустошуючи міські грунти. Ти бачила це на власні очі. Бреннан підходить і стає з боку від мене. А віверни? Ми дізналися про них кілька місяців тому, але з курсантів не знав ніхто. Досі ми обстежували поширення інформації, яку мали Ріорсон та інші, для їхньої власної безпеки. Озираючись назад, тепер зрозуміло, що це могла бути помилка. Нам відомо принаймні про два види віверн. Одні дихають блакитним вогнем і рухаються швидше, ніж ті, що дихають зеленим. «Скільки їх?» – запитую. «Де їх роблять?» «Маєш на Азі висиджують?» «Роблять», – повторюю я. «Ти не пам'ятаєш легенд, які нам читав тато?» «Там було сказано, що віверни створені венінами. Останні спрямовують свою силу у віверну. Думаю, саме тому ті, хто не мав вершників, загинули, коли я вбила їхніх темних володарів. Зникло джерело їхньої сили». «Ти досі пам'ятаєш все, що нам читав тато?» Він спантелично дивиться на мене. «Я все ще маю ту книгу. Добре, що Ксейден захистив мою кімнату в Базіаті, і ніхто не знайде її, поки ми тут. Тобто ти хочеш сказати, що ви не тільки не знали, що вони створені, але й гадки не мали, звідки вони беруться. Це точно підмічено. Як цікаво, бурмочу я, відчуваючи покулючу енергію під шкірою. Я потираю руки і стаю напроти великої карти. Оранжеві прапорці виставлено неподалік місця Золя, другого за кількістю населення в провінції Бревік. Там же розміщується Клівсбейн. Їхня академія для льотних грифонів. Той зі срібною бородою казав, що в нас є рік, щоб змінити ситуацію. Фелікс. Він найрозважливіший в асамблеї, але я вважаю, що він помиляється. Бреннан веде рукою вздошліні на карті, де Бревік межує з пустищами. По рідці дани. Червоні папірці – це останні кілька років, а помаранчеві – останні кілька місяців, з якою швидкостю збільшувалася їхня кількість не лише непозначена віверн, але й територію. Я думаю, що вони прямують просто вгору по річці Стоунвотер. І в нас є 6 місяців або менше, поки ті зміцнюють настільки, щоб дійти до навари. Але асамблея не прислухається до моїх аргументів. 6 місяців. Я ковтаю жовч, що намагається вилитіти мені горлом. Якщо вірити, нашій матері Пренан завжди був блискучим стратегом. Я теж вважаю достовірними його розрахунки. Дивлячись на загальну карту, вони ймовірно рухаються на північний захід, у бік навари. Ресона тоді радше виняток, як і цей прапорець. Дивлячись на загальну карту, вони, ймовірно, рухаються на північний захід, у бік Навари. Ресона тоді радше виняток, як і цей прапорець. Я вказую на той, який, здається, розміщений за годину льоту на схід від Ресона. У пямоті впливає спогад висохлої землі навколо того, що колись було процвітаючій факторією. Ці два прапорці означають дещо більше. Тут утворилися вже дві помаранчеві точки в регіоні. Який раніше не чіпали. Ми вважаємо, що залізна скринька, яку Гарік Тевіс знайшов у ресоні, це якась приманка, але довелося знищити її, перш ніж ми змогли її ретельно дослідити. Таку ж коробку знайшла Джагні вже розбиту, він дивиться на мене, але виготовлено вона в наварі. Я намагаюся усвідомити цю інформацію, глибоко вдихаючи і розмірковуючи, нащо б це на створювали приманки, крім хіба тої в ресоні, що призначилася нам. Ти справді думаєш, що вони прийдуть в Навару раніше, ніж захоплять решту Пороміеля? Чому б не взяти спочатку легкі цілі? Думаю, що так. Їхнє виживання залежить від того так само, як наше залежить від того, чи ми їх зупинимо. Природний інкубатор базгіату міг би забезпечити їх енергію десятиліттями. Та все ж Мельгрем аж так упевнений у захисті сфер, що не попередить населення. Або він просто боїться, що якщо розповісти про це нагал, люди... До Петраїч, що в мене такі вже й білі і пухнасті, повстання Фена навчило керівництву, що набагато легше контролювати щасливих цивільних, ніж невдоволених, або, що ще гірше, наляканих. І все ж їм вдалося приховати правду, що почує. Колись у минулому одне покоління вартію переписувало підручники з історії, викресливши факти існування венінів із загальної світи та прибравши будь-яку інформацію про них загалом. І все тому, що ми не бажаємо ризикувати власною безпекою, надаючи єдиний матеріал, що здатен убити темних володарів. Той самий сплав, який живить на край наших сфер. Та ну, але тато завжди намагався нам розповісти, Бреннен говорить лагідніше. У світі вершників драконів, льотчиків грифонів і темних володарів уся справжня влада належить писарям. Вони готують офіційне повідомлення, вони ведуть записи. Це вони і пишуть нашу історію. Як гадаєш, тато знав? Думка про те, що він скеровував моє життя навколо фактів і знань, лише щоб приховати найважливіше з них, є незбагненною. Я хотів вірити, що ні, Бреннан сумно усміхається до мене. Що ближче ці сили підходять до кордону, то швидше це стане відомо. Вийде наяв і люди дізнаються, вони не можуть приховувати правду. Хтось побачить, хтось мусить це побачити. Так, і наша революція має бути готовою, коли це станеться. До того ж, якщо темниця буде відкрито, не залишиться жодних причин тримати та врованих під наглядом командування. І це ми втратимо доступ до кузні Базгіату. Знову ця революція. Ви вірите, що зможете перемогти? Чому ти так кажеш? Він повертається до мене. Ви називаєте це революцією, а не повстання, я підводжу брову. Тирянська мова не єдине, чого тато навчив нас обох. Ти думаєш, що можеш перемогти? На відміну від Фена Ріорсона? Ми повинні. Ми або переможемо, або загинемо. Усі до одного. Навара вважає, що в безпеці за своїми сферами. Але що станеться, якщо захист одного разу провалиться? Якщо виявиться, що сфери не так потужні, як вважає керівництво. Вони вже розширили їх до останньої можливої межі. І це ми не беремо до уваги людей, які живуть поза межами цієї сфери. У будь-якому разі їх більше, ніж нас. Ми теж раніше не бачили, щоб вони діяли так організовано і мали ватажків, як це було в Ресоні. А Гарік сказав, що один з них утік. Мудрець. Я здригнулася і склала руки на грудях. Так його назвала та, що мене поранила. Думаю, він був її наставником. Вони навчають одне одного. Може, в них є ще щось на кшталт школи для менев? Збіси Суперову, він хитає головою. А ви не захищені сферами, кажу я. Вони тут не діють. Захисний магічний щит забезпечений енергію природних інкубаторів драконів. У Падолі. Не гірських кордонів Навари, і вся південно-західна берегова лінія Терендону також і Аретія лишається відкритою. Це факт, якому ми ніколи не надавали суттєвого значення, думаючи, що єдину небезпеку становлять грифони, оскільки вони не здатні літати настільки високо, щоб піднятися над цими скелями. Тут не діють, погоджується він, хоча знає, що цікаво. В Аретії, як виявилося, є свій сплячий вартовий камінь, принаймні я так вважаю. Мені ще не вдавалося підібратися досить близько до Безгіату, щоб детально їх порівняти. Мої брови лізуть вгору, ще один вартовий камінь. Я гадаю, що під час об'єднання був створений лише один такий. Так, я теж. Наприклад, думав, що Вені не це міф. А дракони – єдиний ключ до живлення сфер, він знизує плечима. Але мистецтво створення нових сфер – це й та втрачена магія, тому виходить, що цей камінь не більше, ніж красива скульптура, хоча на вигляд він дійсно гарний. У вас є вартовий камінь? Бурчу собі підніс, поки думки в голові починають складатися в щось притомне. Отже, їм знадобилося б так багато зброї, аби вони мали власні сфери. Коли б вони були спроможні їх утворити, то, можливо, могли б поширити магічний захист до самого Пораміеля. Так, як ми вчинили з нашими сферами, розтягаючи їх максимально далеко. Це, ймовірно, дало б нам змогу убезпечити принаймні деяких наших сусідів. Є, хоч і не придатний ні до чого. Нам треба Текляте горно. Воно потужній вогонь драконів, множачи температуру до достатнього для утворення сплаву, з якого виготовляється єдина сферна зброя проти веннів. Це наш єдиний шанс. А що як вартовий камінь і такий уже непридатний? Моє серце починає битися шаленою швидкістю. Нам казали, що існує лише один кам'яний загист, що його межі простягаються так далеко, наскільки можливо, але якщо існує інший. Те, що сьогодні ніхто не знає, як утворювати нові сфери, це не означає, що ці знання втрачені, що їх не можна здобути. Наприклад, в архіві. Це така інформація, яку ми не стерли б, а захистили б за будь-яку ціну. Про всяк випадок. Вайлет, про що б ти не думала зараз, не роби цього. Бренан потирає великим пальцем підборіддя. Це завжди був його коронний нервовий відрух. Дивно, як багато я пам'ятаю про нього. Вважає архів ворожої території. Зброя єдине, що допоможе виграти цю війну. Але в нас немає робочої кузні чи навіть достатньої кількості вершників, щоб захиститися. Якщо Навара зрозуміє наш задум. Паніка наче павук, заповзає в мене. Чи ти думаєш, що можеш виграти цю війну? Зі жменію кинжалів. Ти говориш так, ніби ми приречені. Ми не приречені. М'язи навколо його підборіддя пульсують. Перше сепаратистське повстання було придушено менше, ніж за рік. Ще кілька днів тому я думала, що це стосується й тебе він цього не зрозуміє, просто не зможе зрозуміти мене. Він же не ховав своїх близьких. Знаєш, я вже дивилася, як горять твої речі. Ві. Якусь секунду він вагався, але одним рухом обіймає мене, злегка похитуючи, наче є знову маленька дитина. Ми вчилися на помилках Фена. Ми не нападаємо на Навару, як він. І не збираємося проголошувати незалежність. Ми боремося в них під носом. І в нас є план. Що ж же вбило Венінів 600 років тому під час Великої війни? Ми активно шукаємо цю зброю. Кування кенджалів тримає нас у строю, даючи більше часу на її пошуки. Якщо нам спершу вдасться здобути горно, може ми не готові зараз, але ми будемо готові, коли навара нарешті тямиться. Бреннан звучить не зовсім переконано. Я відступаю на крок. З якою ця армія цікаво? Скільки у вас у цій революції? Скільки загине цього разу? Краще, якщо ти не знатимеш ці деталі. Він зосереджен, дивиться, а тоді знову пригортає мене до себе. Я вже й так сказав тобі забагато. І вже наразив тебе на небезпеку. Принаймні, допоки ти не навчися закриватися від Аетуса. На цих словах мені стало душно, і я вислизнула з його обіймів. Ти говориш як Седин. Я не зможю контролювати світон, в якому відчувається прикрість. Адже, як виявилося, ловити блаженний кайф від кохання, той, про який співають усі поети, можна лише за умови, що тебе кохають навзаєм. А от коли від тебе приховують секрети, які загрожують усьому тобі дорогому, тоді що? Тоді кохання не може навіть гідно умерти, воно перетворюється на жалюгідне нещастя. Ось чим є біль у моїх грудях – нещастя. Тому що основа любові – це надія. Надія на завтра, надія на те, що може бути. Надія, що той, кому ти довірила своє все, буде тебе оберігати і захищати. А от що таке надія? Це лайно, яке ще важче знищити, ніж дракона. Я відчуваю легеньке дзищання під шкірою. Воно пощіпає і розганяє тепло по тілу. Щоки наливаються рум'янцем. Це сила темна. Вона виникає як реакція на мої загостриві емоції. Принаймні, я знаю, що ми все ще пов'язані. Венянська отрута не забрала його у мене назавжди. Я лишаюсь собою. Бреннан пронизує мене поглядом, який я не до кінця розумію. Мені стало цікаво, чого б то він тікав звідси, наче йому підпалили одне місце. Особиста криза? Ліпше тобі цього не знати. Я різко відказую, обриваючи братів прискіплений погляд. Він сміється. Чуєш, я питаю своєї сестри, а не в курсантки Соренгайл. Тільки ти повернувся в моє життя аж 5 хвилин тому, після того, як імітував свою смерть протягом останніх 6 років. Тому вибач, будь ласка, якщо я раптом буду не готова говорити з тобою своє інтимне життя. І взагалі, що там у тебе? Одружений, Діти? Хтось має бути, кому б ти брехав, протягом всього періоду Ваші стосунки – ні. Нуль балі на твою користь. Здається, його трохи перекосило. Ні, без пари і дітей не маю. Він запихає руки в кишені, шкірянки і видихає. Слухай, я не хотів бути козлом. Але мусиш мене зрозуміти. Тобі не варто знати всіх деталей, поки не навчишся постійно закриватися від чітців пам'яті. Тепер перекушай мене від однієї думки, що день торкається мене і бачить це все. Бачить Бренена – чистий кринж. «Я розумію, не кажи мені». «Щось ти легко погодилася», – Бренан напружується. «Я хитаю головою, йду до дверей. Мені час іти», – говорю не обертаючись. «Поки мене тут не вбили. Що більше я бачу, то більше росте моя відповідальність перед тим, перед усіма». «А що довше ми тут? Боги, я тут не одна. Треба повертатися», – кажу Терно. «І я знаю. Я не впевнений, що повертатися в Базгіат – найкращий для вас варіант», – каже Бренан, наздогнавши мене. Він скривився, ніби чекаючи відповіді, але все одно відчиняє двері і пропускає мене. Ні, але це найкращий варіант для нас. Чорт, я вся на нервах. Бренан із своїм помаранчевим кенджалохвостом Марпхом і ми з Терном прямуємо до згель, величезної синьої кенджалохвосту Ксейдена. Вона стоїть у тіні кількох навіть вищих від неї дерев, наче щось охороняє. Андарну Згель гарчить і скалиться на Бренана. Вона ступає крок до нього, погрожуючи випустити кігті. Ша, це мій брат, попереджує її, ставши між нами. Вона в курсі, каже Бреннан. Просто не любить мене, нікого не любила. Не бери близько до серця, відповідає, дивлячись прямо на морду з Гель. Їй ніхто не подобається, крім Седина. Вона і мене терпить лише через нього. Але я починаю звикати, як до смердючої хвороби, відповідає вона, через ментальний зв'язок, який поєдин на всіх Потім дивиться куди-дзюбік, і я відчуваю те саме. Тіньовий мерехтливий зв'язок на краю моєї свідомості змінюється і ніжно тягнеться в сторону. Ксейден теж йде сюди, кажу Бренене. Оце вже реально дивно. Він складає руки на грудях і дивиться нам за спину. То ви ніби завжди відчуваєте одне одного? Ніби. Це через зв'язок між Гель і Терном. Я б сказала, що до цього звикаєш, але це не так. Я заходжу в лісок і Гель робить мені справжню послугу, коли не змушує просити мене посунутись. Вона ступає два кроки праворуч, і я опиняюся між нею і Терном, і прямо перед... Що за... Неможливо, це неможливо. Будь ласка, зберігай спокій. Вона відреагує, якщо ми не заспокоїмось, І прокинеться не в гуморі. Попереджає терн. Я дивлюся на сплячу драконицю, майже двічі більшу, ніж вона була ще кілька днів тому, і намагаюся зіставити свої думки з видимими фактами, з тими, що моє серце... І так вже розуміє, завдяки нашому зв'язку. «Це...» – я хитаю головою, і мій пульс частіше. «Неочікувано», – тихо каже Бреннан. Рюрсон, схоже, промовчав про деякі деталі, доповідаючи сьогодні вранці на нараді. «Я ще ніколи не бачив такого стрімкого зростання дракона. У неї чорна луска. Ага, я це сказала, але реальність від цього не стало легше усвідомлювати. Дракони мають золоту луску лише після вилуплення». Голос Стерна, видається незвично терплячим. Прискорний розвиток, що я, повторюючи, забрененим, а потім починаю задихатися. Це від спожитої енергії. Ми змусили її вирости там, в расоні, Вона надто довго зупиняла час. Ми, тобто я змусила її вирости. Я не можу перестати це повторювати. Це і так сталося б, моя срібна. Рано чи пізно. Хоч може не так швидко. Вона вже доросла? Не можу відвести від неї очі, ні, її можна назвати підлітком, і нам потрібно повернути її в паділ, щоб вона могла зануритися в сон без новидінь і завершити процес зростання? Я мушу попередити тебе, перш ніж вона прокинеться, що це, як відомо, небезпечний вік. Для неї і щось загрожує, мовою подих, переводячи погляд на терна. Їй ні, радше сім навколо неї. Як думаєш, чому дракони підлітки ні з ким не пов'язуються? Їм не вистачає терпіння на людей, на старших за віком. На логічне мислення теж, бурчить він. Так само, як і людям. У нас тут тепер ще й тінейджер. Прекрасно. Тільки з іклами, а згодом ще й з вогнем. Її лузка така густо-чорна, що здається майже фіолетовою. Вона блистить на мерехтливому сонячному світлі, яке просочується крізь листя дерева угорі. Колір для конячої передається спадково. А ну завжди, вона що ваша? – питаю терна. Клянуся богами, якщо вона ще одна таємниця, яку ти від мене приховував, то я... Я казав тобі ще минулого року, що вона не наше потомство, відповідає Терн, відводячи очі ніби ображний. Чорні дракони рідкісні, але не унікальні. І я абсолютно випадково якось пов'язана одразу з двома драконами рідкісної чорної масті, дивлюся йому просто в очі. Суто технічно вона була золота, коли ви пов'язалися. Навіть вона сама не знала, якого кольору. Зрештою буде і луска. Лише найстарші з наших лігвищ можуть відчути майбутніх пігменту малят. Насправді, за словами Кодага, за останній рік вилупилося ще двоє чорних драконів. Це ще нічого не пояснює. Я дозволяю рівному диханню Ніандарне заспокоїти мене і переконуюся, що в неї справді все добре. Вона величезна, але в нормі. І все одно можу зглядіти в ній звичні риси. Трохи округлу морду, наче різблені, закручені спіраллю роги. Навіть те, як вона підібгала крила під час сну. Це все вона, тільки більша. І якщо я там побачу шпахвостів? Хвости – це питання вибору та потреби. Обурено перхетер. Вони нам тепер ні до чого. Вони там тебе нічого не вчать у коледжі? Ви не зовсім той вид, що відомий своєю відкритістю для світу науки. Я певна, професора Каорі потекла слина, якби він дізнався про щось подібне. Тіньовий зв'язок заполонює мою свідомість. Вона вже прокинулася, глибокий тембр ксейдиного голосу змушує мій пульс піднятися до верхньої межі, як завжди. Обертаючись, бачу його біля Бреннана, і Моджен, Гарік, і Ботхі, і інші стоять у високій траві. Мій погляд зупиняється на незнайомих мені курсантах. Двоє чоловіки, і одна жінка, усвідомлення того, що я пішла з ними на війну, коли раніше лише бачила їх мимохідь у коридорах, змушує мене зніяковіти. Не можу навіть пригадати їхні імена. І через це почуваюся як дурна. Та зрештою Базгіат те місце, де хочеться дружити з людьми з інших загонів. Або заводити стосунки, якщо ж на те пішло. Я витрачу кожен наступний день свого життя на те, щоб повернути твою довіру. Спогад про слова Кседина цілковато заповнює мої думки, поки ми дивимося одне на одного. Треба повертатися і складає руки на грудя, готуючись до словесної перепалки. Незалежно від того, що думає про мене асамблея, якщо ми не повернемось, вони уб'ють кожного курсанта ставром повстання. Ксейден киває на знак згоди, ніби теж дійшов такого висновку. Щоб ти не зібралася їм розповісти, вони бачитимуть тебе наскрізь, і, врешті-решт, стратять Вайлет, заперечує Бренн. За даними нашої розвідки, пані генерал Соренгайн уже в курсі, що ти зникла. Її не було на помості коли видавали наказ щодо військових ігор. Цього року іграми командував її помічник, полковник Айтос. Вона не знала. Наша мати не дозволить їй мене вбити. Та ти що? Тихо говорить Бреннан. Він нахиляється до мене, наскільки схожий на батька, що я кліпаю, аби роздивитися. А тепер спробується повторити, але переконливіше. Ти хоч сама в це віриш? Лояльність пані генерала така незаперечна, що вона з таким же успіхом могла б набити собі на чолі. Так вони не існують. А тепер хутко до класу. Це не означає, що вона мене б'є. Я можу переконати її повірити в нашу історію. Вона захоче повірити, якщо це я розповім їй. Не думай, що вона тебе вб'є. А це не вона запхала тебе у квадрант вершників. Окей, тут у нього сильний аргумент. Вона. І знаєш що? Я стала вершницею. Пані генерал Соренгайл може бути така всяка, але вона не дозволить полковнику Айтесу чи навіть Макгрему бити мене без доказів провини. Ти не бачив її, Бренане, Коли ти не повернувся. Вона була спустошена. Зате я знаю, які жахливі речі вона робила від мого імені. Його лудоні стискаються в кулаки. Її там не було, каже один із незнайомих мені хлопців. Він підносить руку, коли решта повертається, сердито дивиться на нього. Це чоловік нижче за інших. На його плечі видніється нашивка третього рою чоти полум'я. Він має світло-рум'яне волосся і рожеве кругле обличчя, яке нагадує мені херувинів, що їх зазвичай вирізблюють біля ніг Амарі. Серйозно, Кіарене? Брунетка з другого курсу підводить руку до чола одним рухом, закриваючи від сонця свою світлу шкіру та демонструючи нашивку першого рою полум'я на плечі. Тоді підводить, проколоту брову і каже, «Тепер ти захищаєш генералку Соренгайл?» «Ні, е, я не захищаю». Але її там не було, коли видавали накази. Тут незнайомець замовкає і звужує брови, ніби наголошуючи на своїх подальших словах. А за військові ігри цього року відповідає Айтос, додав він. Кіаран і Ея. Я дивлюся на худорлявого хлопця, який темно-коричневою рукою поправляє куляри на гострому носі. Він стоїть поруч із здоровенною постатю Гаріка. Вибач, будь ласка, як тебе звати? Здається неправильним не дізнатися їхні імена. «Мейсен», – відповідає він швидко, посміхаючись. «І якщо від цього тобі стане легше?» – він кидає погляд на Бреннена. «Я теж не думаю, що твоя мама мала стосунок до цьогорічних військових ігор, а Етос досить голосно розповідав про те, що його тато все планує». «Дякую», – я повернулася до Бренена. «Б'юйся б заклад на своє життя, наша мама не знала, що на нас чекає». «А наші життя ти теж готова закласти?» – питає Ая. Явно не переконана моїми словами. Вона дивиться на емоджен, шукаючи підтримки, але не знаходить. «Я підтримую пропозицію вертатись», – каже Гарік. «Маємо ризикнути. Вони вб'ють інших, якщо ми не повернемось. До того ж ми не можемо перекрити потік зброї без Безгіату. Хто згоден?» Одни за одним піднімають руки всі, крім Ксейдена і Бренона. Ксейдин кривить щелепу і супиться. Між бровами з'являються дві маленькі змошки. Я знаю цей вираз обличчя. Він щось думає, щось планує «Щойно Аетос доторкнеться до неї, ми втратимо аретію. А ви – своє життя», – каже йому Беренан. «Я навчуюсь закриватися», – відповідає Ксейден, вказуючи на мене. «Вона вже має найсильніші, щити на своєму курсі. Це навички, щоб блокувати терна. Їй лише потрібно навчитися постійно бути на поготові. Я не сперечаюся. Він має прямий зв'язок із моїм розумом, що робить його найлогічнішим тренером для моєї практики». А поки вона не навчиться – як ти обезпечиш його від нього, якщо тебе самого там навіть не буде? Бренан ставить одразу складну задачу. Я битиму в його найслабше місце, в його пихатість. Рот Кседина розтягується в бижальній посмішці. Якщо всі впевнені у своєму виборі, то вилітаємо. Щойно Андарна прокинеться. Ми впевнені, відповідає Гарік, за всіх, я намагаюся прокотнути клубок, який створився в горлі. Це правильне рішення і воно може призвести до смерті. Мою увагу привертає раптовий шуркіт позаду, я обертаюся і бачу, що Андарна піднімається. Її золоті очі повільно блищать, а погляд спрямований на мене, коли вона безграбно спирається на свої щойно відрощення кігті. Полегшення й радість. Ось що змушує мене усміхнутися, коли вона силується піднятися. О боги, вона нагадує мені новонароджену лошадку, і крила та ноги здаються непропорційним щодо тіла. Намагаючись утриматися у вертикальному положенні, вона хитає все довкола. Немає шансів, що вандарна могла долотіти до Падолу. Я навіть не впевна, чи вона може дійти до краю поля. «Гей!» – кажу, сміхаючись я. «Я більше не можу зупиняти час!» Вона уважно слідкує за мною своїми золотими очима, ніби оцінює, і це нагадує мені презентацію. Я знаю. Киваю, розглядаю мідні смуги в її очах. Вони завжди там були. «Ти не розчарована?» «Ти жива, ти врятувала життя усім. Як я можу бути розчарована?» Мої руди стискаються, коли я вдивляюся її незмирні очі, ретельно добираючи наступні слова. «Ми завжди знали, що цей дар лишається, доки ти була ще дитиною. А ти доросла, вже не маленька. Чую, як в грудях розходиться рик і підводжу очі догори. Усе? Гаразд? Що біса такого сказала?» в «Підлітки», – бурчить терн. «Усе добре». Різко відказує Андарна, примружившись і направивши погляд на терна. Ми летимо зараз. Вона розправила крила, але лише одне з них розгиналося повністю, дракониця спотикалася і, втративши рівновагу, подалася різко вперед. Тінік сейденам миттю вириваються із-за дерев і підхоплюють її під груди, не даючи впасти мордою додолу. Таке от лайно. Е, я думаю, нам доведеться внести деякі модифікації в цю зброю. Зауважу бодхи, коли Андарна намагалася втримати рівновагу. Це займе кілька годин. Ти можеш віднести її назад у паділ? питаю Терна. Вона якби величезна. Я збивав вершників і за менш образу. Як драматично. Я сама можу літати, стверджує Андарна, відновлюючи рівновагу за допомогою чинейксадена. Просто питаю про всяк випадок, кажу я, але вона дивиться на мене недовірливо. Швидко робить зброю, каже Ксейден. У мене є план, але ми маємо повернутися через 48 годин, щоб усе спрацювало, а один день ми втратимо лише на політ. Що буде через 48 годин? – запитую. Вручення дипломів.